та дитячій вірі у диво. Самотність – погана звичка. І, як усі погані звички, вона затягує. Дивно, але після дзвоника Степанової дружини та кількох годин розпачу, Уляна врешті відчула полегшення. Немов би попрощалась з дорогим, але все-таки гостем. Або завершила довгу відпустку, коли відпочинок ось-ось погрожує стати обтяжливим. Вона не хотіла виглядати наївною дурепою, тому з'ясовувати стосунки зі Степаном не стала. Тим більш електронною поштою це виглядало просто як у мелодрамах – сопливо-сучасно. І ввечері вона навіть наважилася написати йому про страховку, бо як же можна моряку ходити без неї? Але якоїсь особливої реакції від Степана не дочекалася – він просто пообіцяв залагодити проблему, користуючись тим, що стоїть у порту, і жодного слова про дружину. А отже Уляна повернулася до звичного упорядкованого життя – сніданок, садок, робота, садок, магазин, кухня, вечеря. Як любила казати Ларунда, заміж пізно, здохнуть рано. Там іще було на початку «я піду до ресторана». Але ресторанів у її теперішньому житті не було. Були спогади про неймовірне літо у чоловічих обіймах і навіть напівсонні параксизми, фантазії у ліжку. Але гірка пігулка реальності псувала після смак. Виникало навіть хвилювання за Степана, бо море є море, незалежно від того, чи ти одружений, чи самотній. Але усі ці відчуття – залишалася десь на рівні ранкових спогадів за кавою з бутербродами про вчорашній бенкет. Їй немає водночас. Ну і подруги, які з початком навчального року повернулися на звичні орбіти. Зараз жовтень чи листопад, я їх постійно плутаю. Звісно, плутаєш, бо ти ж училася в радянській школі і знаєш, що жовтнева революція була у листопаді. Віка, як дружина-історика, на все мала історичне обґрунтування. Вони знову зібралися у Катьки, бо у неї квартира дозволяє. Діти мають чим зайнятися усе, як завжди. До речі, я ніколи не могла цього зрозуміти. Якщо революція була у листопаді, то чому вона жовтнева? Катька варила каву біля плити, а Уляна з вікою черешенькою вмостилася за столиком у кутку невеликої кухні. Революція була у жовтні, але потім більшовики перейшли на новий календар, і вона переїхала на листопад. Ну, а чому ж її не переназвали, не розумію. Нащо все заплутувати? — Улясю, твій капітан погано впливає на тебе, — зауважила Катька, не зводячи очей з турки. — Раніше ти була незадоволена тільки законами, а тепер календарем. — Незадоволена жінка — це зброя масового знищення, і з серйозним обличчям похитала головою черешенька. — Та ну вас! — я ж не про те. Вона же зараз революція, податковий майдан. Вона теж може стати жовтневою, замість тої. Це не революція, цілком серйозно заперечила Віка. Так мій Володя каже. Не знаю. Уляна насмілилася не погодитися з абсолютним авторитетом, яким вважався вікінг. Я днями заїздила подивитись. Там реальні підприємці з базарів. Кажуть, що готові стояти до кінця. Ну, і що? Катька зняла з плити турку і взялася акуратно розливати каву по чашках, від чого кухня вмить наповнилася неповторним ароматом? Гарна у тебе кава. Це зі Львова. Там зараз активно творять міф про існування якоїсь окремої львівської кави. Хай творять, аби смачно. Уляна ще раз втягнула носом легкий гострий запах і сьорбнула з чашки, отримуючи подвійне задоволення. «Не стояти до кінця треба», – продовжила свою думку Катька, – «а забезпечити усім тим кінець фізично. Інакше діла не буде». Уляна знизала плечима. «А хто ж це зробить? Там же переважно баби». «Так ото ж то, що баби. Якби в цій країні були мужики, тоді Катька глянула на подругу і посміхнулася. «Ні, звісно, один мужик є, але він у плаванні». Та припини, відмахнулася Уляна без тіні звичайної у таких випадках посмішки. Катька запитально глянула на неї, але не отримала відповіді, поставила турку на плиту і сілася на стільчик. Нашу нову владу стояннями не знімеш. Я їх собак знаю. Я у них в камері сиділа під час помаранчевої революції. В якій камері? сполошилася черешенька. В телевізійній, перекривила Катька. В які, в які? В камері попереднього в'язнення. За що? Хором охнули дівчата. Якби було за що, може і досі сиділа б. А так, просто взяли, повезли в Донецьк, там тримали в одиночці. Лякали, що на голку посадять. Били? витріщилася Віка. Та ні, тільки лякали. Хотіли, щоб я здала їм всі схеми. Ті, що зараз називають корупцією, хотіли нашого міністра взяти на гарячому. «Ну, а ти?» «А що я?» Повипендрювалася і здала. «Не сидіти ж за міністра, тим більше, що він був чмом!» Уляна з вікою перезирнулися. Вони ніколи не уявляли, що подруга пережила таке. «І що, міністр?» Катька розвела руками. «Нічого. Тепер голова облдержадміністрації, як-то кажуть, губернатор». Уляна не зрозуміла. «То його взяли на гарячому?» Яка різниця? Я ж не про нього, а про те, що цих падлюк знаю як облуплених. Мій тодішній працював на них, тож довелося набачитися і наслухатися. Вони розуміють тільки силу. А сили у нас нема. Сама, кажеш, одні баби на Майдані. Це правда, погодилася Віка. Мій Терещенко каже, що у 2004-му жінки першими на революцію вийшли, а за ними вже чоловіки. «Бо не було куди дітися. Наші жінки кого хочеш піднімуть?» Катька зітхнула. «Було б що піднімати. В нас на роботі недавно були модельні зйомки. Хлопці-моделі приходили, і у кожного з собою пара чистих шкарпеток. Знаєш, для чого?» «Для чого?» «В труси підкладали, щоб виступало». «Та ну! Ну! Ти бачила в журналах на фотках? У всіх все так випинається. Так це шкарпетки». Не може бути, сплеснула руками Віка. Клянуся, я і сама завжди дивувалася, як це так. На зйомках не повинно ж так стояти, бо там не така атмосфера. А тепер знаю, звідки уся ця мужицька сила. Сам з вигляду мачо-перемачо, а в трусах шкарпетки складені. Усі чоловіки такі. Уляна зітхнула. Її невеликий досвід спілкування з протилежною статтю цілком підтверджував цю тезу. Взяти хоча б професора з цивільного права, якого звали гладіатором за те, що він не приймав іспити у студенток, не поклавши руку на коліна. І що меншим був рівень знань, то вищим – рівень зазіхань. Двічниці, які пробували індивідуально скористатися цією слабкістю, переказували, що навіть на одинці професор, окрім гладити, ні на що не годиться. Уляна ж так боялася гладіатора, ба навіть його солодкуватого тютюнового одеколонного запаху, що цивільний кодекс вивчила мало не на пам'ять, і досі цитувала дослівно деякі статті на подив колег та суддів. Тепер Степан. Ну, міг він сказати, що одружений. Хіба шмат відпав би, чи боявся, що вижене? І це по-чоловічому? а по-чоловічому – дурити жінку, яка сподівається розбудити в ній почуття, а потім отак обличчям об стіну. Ти уявляєш, щоб оці моделі зі шкарпетками вийшли на Майдан? – риторично перепитала Катька. І справді, і Степан не вийде, бо моряки чхати хотіли на нашу бренну землю. І гладіатор теж. Він, до речі, й досі викладає в університеті. А може настунен батько сміливості, якого не вистачило навіть на те, щоб дати своє прізвище дитині, адже про більше ніхто й не прохав? Може він піде на революцію? Чи то Улянин-шеф піде проти влади, коли він не здатен слова сказати навіть проти дружини? І проти коханки теж. Тому й воліє допізна сидіти на роботі, ховаючись від неминучого. А для компенсації виймає душу зі своїх підлеглих. Він, до речі, теж постраждав від нового податкового кодексу. Але хіба він на Майдані? Ні, він вдома. Мабуть, закрився у ванні і, вімкнувши душ, тих цем, щоб не чула дружина, виправдовується телефоном перед коханкою. А може кур'єр, цей зашуганий Леон Кіллер, який завжди з собою носить дві великі торби, може він, може в тих торбах вибухівка та набої, саме тому їх не випускає? Може, він тільки вдає й себе за шуганого, а на дозвілі справді убиває ворогів із засідки на даху, як його прототип у кіно. Вони боягузи, підсумувала Уляна. Навіть ті, що бабники, зауважила Катька. Пам'ятаю, один до мене підбивався. Я кажу, ви ж маєте дружину, а він, якщо я люблю яблука, це ще не привід не їсти вишень. Але мені здається, що більшість «Бабників. Навмисне удають із себе таких вже сексуально стурбованих, щоб ніхто не здогадався про ці шкарпетки в трусах». Уляна сумно посміхнулася. «Не привід не їсти вишень. Це просто про неї». Віка раптом сплеснула руками. «Ой, дівчата, з бабників насправді є своя користь. Єдина серед подруг власниця справжнього чоловіка, хоч і не першого, але законного – вона могла собі дозволити певний філософський екстремізм. От у нас на фірмі водій Сергій. З ким він тільки не спав? З секретарками, юристами, дизайнерками, самотніми, одруженими і розлученими. Бухгалтерію просто геть усю потоптав. Навіть нашу завкадрами стару діву, засушену як гербарі, примудрився вграти. І знаєте, на нього ніхто не ображається. Та ну, не повірила старша і досвідченіша Катька. Справді, він навіть до мене підкочувався. Я його послала. Він пішов і теж не образився. Ідеальний чоловік. Катька присмокнула губами. Санітар лісу. Уляна не зрозуміла. Чому санітар? В школі не вчилася. Біологію пам'ятаєш? Вовк санітар лісу. Тому що з'їдає слабких, хворих і відсталих. Ні на що не здатних. А. Уляна допила каву, поставила порожню чашку на стіл і нарешті наважилася. Виявляється, мій теж санітар і теж любить яблука. Хто твій? в один голос підхопили подруги. Капітан, вона байдуже махнула рукою. Дружина його мені подзвонила. Як, дружина? вражена черешенька затулила собі рота розщепіреною долонею. Так, Уляна гірко посміхнулася. Марина Шагута з Херсона. А діти. Віка все ще говорила з поза долоні, що мало символізувати справжній емоційний шок. Діти у них є? Не знаю. Вона по страховці подзвонила. Він на неї себе страхував, а страховка закінчилася. Ну, а телефон твій звідки? Він дав? зіщулилася Катька. Ні, вона сама знайшла через страховку. Я їм колись телефонувала. У кухні запала коротка тиша. Подруги перетравлювали інформацію. І як же ти тепер, Віка врешті, відняла долоню від рота. Уляна стинула плечима. А що я? Я ж до нього якось жила, то й далі проживу. А він, уточнила катька. Ти ж сама сказала санітар лісу, а вграв мене у Богу, нікому не потрібно. За що я йому погроб жизні? Ну, не треба так, чутливо Віка спробувала залагодити незручність. Ми ж не знали. Але Катька несподівано посміхнулася і хвацьки по-чоловічому ляснула подругу по плечу. Тоді ласкаво просимо до нашого клубу, як кажуть в американських фільмах. Якого клубу, не зрозуміла Уляна? Нашого. Тих, хто спить з одруженими. Нас – мільйони. І ти теж? Здивувалася Уляна. Адже Катька ніколи не допускала подруг до свого особистого життя. «Ну, а ви як думали? У мене теж був такий. Ні риба, ні м'ясо. Тільки твій ховався, а мій брехав, що з дружиною давно не спить і от-от розлучиться. Треба лише почекати». Дівчата нашорошили вуха від цікавості. «І чим усе закінчилося? А чим воно могло закінчитися? Оце сижу з вами, – вона зітхнула. – Настогидло. Бо скільки можна? А тут іще ця історія з тюрмою. Ну, коли мене в камері тримали. Я тоді саме завагітніла. Все докупи. Черешенька сплеснула руками. Від нього? Ну, не від слідчого ж. А чого ж пішла? Знаєш, це дуже складна історія. Ми з ним працювали і трахалися у робочий час. Такий собі офісний роман. Легко і невимушено. А тут таке. І я подумала, що коли з'явиться дитина... І він брехатиме і ще більше, викручуватиметься, щоб побачити її.